Між ногами держить. Ой, треба добре Марусі просити, Щоб дала зажити. Запис Чубинського. У численних приспівках, завжди дуже веселих, знаходимо той самий сюжет. Чи не плачеш ти? І матері чи не скажеш ти? Коли б я казала, то я б тобі не давала. Максимович. На сволоку паук ткав паутину Та й упав на ліжко На тому місці, де лежала Маруся Розпустилась рожа Червона калина стала розцвітати Новгород-Волинський повід Калинонька наша Маруся Під калиною лежала, калину ламала Чорним шовком у пучки в'язала До батенька слала а в іншій пісні говориться: Йде Маруся з ложа, За нею матір Божа наложила короночку на її головочку. Запис Чубинського. Після урочистого сконстатування дівоцтво молодої. А в деяких місцевостях практикується звичай, що його значення ми не можемо собі добре з'ясувати. Але нема жодного сумніву, що це значення зв'язане з відношенням цього звичаю до стародавнього культу вогню. Цей звичай має назву «Смалити молоду». На Київщині, Чигиринський повід, всі присутні на весіллі, чоловіки і жінки їдуть за село і там палять вогнище з соломи. П'яні жінки – Піднявшись до пояса, скачуть через вогонь, а чоловіки кидають їм на запалені жмути соломи. А дружко в цей час частує всіх горілкою. Це триває досить довго. Іноді тут таки палять солом'яного воза, і це смалення не обходиться без того, щоб хто-небудь не попалився більш-менш серйозно. У Борисовці на Катеринославщині задовольняється тим, що водять молоду по селі, співаючи та несучи походні з запаленої кострики. Після сконстатування діводства молодої, насамперед дбають про те, щоб сповістити її матір. З цією метою призначають спеціальне посольство – Особливо, коли родина молодої не представлена офіційно. Згідно зі звичаєм, батьки молодої не можуть ні проводжати своєї дочки до хати молодого, ні бути присутніми вечором на весіллі. Батьки молодого наливають в пляшку ліпшої горілки, найчастіше червоної наливки, чіпляють до неї пучок калинових ягід, та кілька колосків збіжжя і пучечок калини. Перев'язують також червоною вовняною ниткою хліб, спечений одночасно з королей. І все це разом посилають матері молодої. Найчастіше через братів молодої, або через осіб, надіслених для того від її матері. В багатьох місцевостях цю візиту до матері молодої роблять всі гості на чолі з дружком, що несе сорочку молодої. Ну, явна річ, що ця процесія іде в супроводі пісень. Спасибі тобі, таточку, за кудрявую м'яточку, за запашний Васильок, за твою чесну дитину, що вона по ночах не ходила, при собі сноток носила. Прохали хлопці, вона не дала. Купували купці, не продала. Шовком ніженьки зв'язала, Свому Іванку калину держала. А мій Іванко розограв, Шовкову ниточку розірвав. Запис Чубинського. Підійшовши до хати матері молодої, Співають та добрий день, матінко, добрий день. Лучша була ніченька, як сей день. Спасибі тобі, сваточку, за твою кудряву м'яточку.